Vârsta semnului, ca un gladiator pe bălării, mă învelăm cu mâncarea pisicii. Tu mă iubești fiindcă mâncam albine, dar prin cutii departe, prin orașe, iubita mea cu ei deschis închiși, cu lumea ca niște părinți, prin pivniți unde fumegau vulcanii, noi discutam, memorizam cu ei și cine mă cusea de fruntea lor.